بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون إن تقول الله أوصيكم وإيايا بتقوى الله فقد فاز المتقل مسلمين لا مسلماء مدهان الله سبحانه وتعالى. في دلالة سبحة حديث riwayat daripada As-Syaib bin Yazid As-Sahabi radhiyallahu Anhu kata dia kuntu fil masjid fa hasabani rajulun fanazardu fa iza Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Anhu fa qala izhat fa'timi bihazaini فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم atau, katakanlah, hadis riwayat Al Bukhari. Seorang sahabat yang bernama As Said bin Yazid, radhiyallahu anhu. As Said bin Yazid ni dia orang yang pengabih sekali mati, daripada kalangan sahabat Nabi di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang ramai ni dia sahabat yang penghabis sekali mati takdak dah mati dia takdak dah sahabat di atas dunia ni dia meriwayatkan hadis ini kata dia kuntuh fil masjid fahaffa bani rajul kata as said pada satu hari aku sedang duduk di masjid Nabawi masjid Madinah Tiba-tiba dia kata ada satu orang punggai aku dengan kepi batu. Ini cerita dia. Cerita as ini. Satu hari dia duduk di Masjid Madinah. Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada satu orang sudah sudah punggai dia dengan kepi batu. Itu, dia kata aku beralih tengok siapa ni duduk melawak main punggai batu dalam masjid. فَإِذَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَىٰ رَضِيَ اللَّهُ وَعَانْهُ Orang-orangnya yang punggai aku dengan ketua batu ni ialah Sayyidina Umar Al-Khathar رَضِيَ اللَّهُ وَعَانْهُ فَقَالَ Sayyidina Umar kata dia? Bila Sayyidina Umar punggai dia dengan ketua batu dia beralih cari tengok siapa tengok Sayyidina Umar yang tuju dia dengan ketua batu bila dia tengok Sayyidina Umar Sayyidina Umar kata dekat dia Cina mak kata izahat fa'atini biha' zaini. Cina Umar kata dekat dia kamu pergi panggil tu dua orang tu main dekat aku lah ni. Cina Umar suruh dia suruh as ini suruh dia pergi panggil tu. Hampir panggil tu dua orang tu panggil daripada main dekat aku. Dia kata maka aku pun turut lagu macam yang disuruh oleh Sayyidina Umar. Aku pergi pegang budak dua orang ni. Aku bawa dua-dua mai depan Sayyidina Umar al radhiyallahu anhu. Fakala. Kata Sayyidina Umar pada budak dua orang ni. Min aina antumam. Sayyidina Umar kata ni hampa dua orang ni mai dari mana? Dari mana kamu berdua ni? Fakala. ...jawab dua budak ni... ...min ahli ta'if... ...lepas kata kami orang ta'if... ...satu tempat... ...di Saudi... ...nama dia ta'if... ...tempat tanah tinggi... ...dalam bumi Saudi ini ta'if ini tempat paling cantik... ...dan sekarang ni sudah jadi base tentera Amerika... ...disitu... ...Amerika... Dia duduk di bumi Saudi, dia bukan setakat nak duduk saja, dia nak tempat paling cantik. Dan kerajaan Saudi bagi dekat Amerika ni kawasan paif, kawasan tanah tinggi, kawasan yang tumbuh pokok anggur. Bagi Amerika duduk tempat sehat, tempat selesa, tempat elok. Ni. Saidina Umar al-Khattab tangge budak ni dia kata hangpa ni mai dari mana dua-dua orang ni jawab depa ni min ahli Taif kami ni orang Taif kami bukan orang sini kami orang Taif faqala kata Saidina Umar "Law kuntuma min ahli al-balad la awja'tuma" dia kata kalau hangpa dua orang ni orang Madinah orang negeri ni orang tempat ni aku dah bagi hangpa sakit lah dia kata Saidina Umar benar Saidina Umar dia sekeras. Sinaumak ni dia sekeras. Sinaumak ni dia bukan jenis pujuk-pujuk. Dia jenis marah. Adalah benda yang dia tak berkenan dekat dua orang ni. Maka dengan kerana tu dia tujuh kutub Batu dekat Sa'ib ni, dia kata dekat Sa'ib, hampir panggil budak dua orang ni mai kat kula ni juga. Bila Sa'ib dipanggil budak ni mai dekat dia, dia tanya hampa ni daripada mana, hampa ni mai mana, jawab budak dua orang ni, kami dari Pa'if. Dia kata nasib baik. Nasib baik hang penduduk Pa'if. Kalau hang penduduk sini, kalau hang ni orang Madinah, aku bagi sakit dah hang ni. TARFAĀANI ASWATAKUMA FI masjid RASULILLAHI SALLALLAHU Alaihi Wasallam. Dia kata, hampa tahu dah, hampa dua orang ni tadi, dua sembang berah, hampa angkat sorak di dalam masjid Nabi Sallallahu alaihi wasalam Hadis itu, hadis sahih, riwayat Al-Bukhari Muslimin dan Muslimah, indirahmati Allah SWT, ibadah hadis ini dapat kita faham Bahawa masjid ni, dia ada pantang larang dia ya? lebih-lebih lagi Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW lebih lagi perlu dipelihara kemuliaannya. Bahkan masjid, nama kata masjid tak kira masjid mana perlu dipelihara kesucian dan kemuliaan masjid itu sendiri. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu كتبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك أو كما قال هدس رواية إمام الترنيدي Nabi SAW bersabda. Nabi kata kalau sekiranya kamu tengok ada orang duduk berjual beli dalam masjid. Di kata dekat orang duduk jual beli ini. Mudah-mudahan Tuhan tak bagi untung pada meniagaan ini. Ini lagi satu pantang larang dalam masjid. Harap urusan jual beli atas masjid walau jual kita ugamo sekalipun haram jual beli atas masjid haram dan ulama bila mengupas hadis ini ulama sepakat mengatakan mengiklankan barang yang nak dijual di luar masjid i'lan di diharuskan kalau abang abang kata tuan, tuan siapa nak beli kitab sat lagi boleh dapatkan di luar sana tidak salah tapi kalau ni saya jual kau okay. ni kata saya beli di atas masjid jual beli itu haram Nabi SAW kata kalau sekiranya kamu tengok ada orang yang dok buat jual beli di atas masjid, dikata kata dekat depa la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Tuhan tak bagi untung kepada peniaga kamu ni. Wa idza man yanshudu dhalalah, Nabi kata dan apabila kamu tengok ada orang dok cari benda hilang atas masjid Piduk cari kopek duit dia hilang Piduk cari suih kereta dia hilang Piduk cari macam-macam benda hilang dalam masjid Piduk cari tanya orang rata Siapa jumpa ni kopek duit aku Siapa jumpa kunci kereta aku dan sebagainya Kalau kamu jumpa orang duk buat kalut cari benda macam ni dalam masjid Fakulu, Nabi kata kata dekat dia La Allahu alaih. Mudah-mudahan Tuhan tak lagi jumpa barang yang hilang kamu Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidhi muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah pengajaran di sebalik hadis ini ialah Nabi SAW nak suruh kita belajar memelihakan masjid Nabi SAW nak suruh kita belajar melihat masjid ini sebagai satu institusi yang mulia dan tidak wajar dicemarkan dengan benda-benda yang tidak elok di dalam sebuah hadis lain رواية لغفد الجابر رضي الله عنه كتلق قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوبا أو بصل فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكراش فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَاِكَ تَتَعَذَا مِمَّا يَتَعَذَا مِنْهُ بَنُوْ آدَانِ Hadis riwayat Jabir Radiyallahu anhu Kata dia Nabi SAW bersabda Nabi kata Barang siapa makan <coughs> Barang siapa makan bawang putih Ataupun makan bawang merah Maka hendaklah dia pijauh jauh daripada kami ataupun pijauh jauh daripada masjid kami. Hadis itu mutafakun alih. Sepakat semua ulama' mengatakan itu hadis sahih. Nabi kata ke sahabat dia, siapa di kalangan kamu yang ada makan bawang putih, yang ada makan bawang merah, tolong pijauh daripada masjid. Hadis itu hadis sahih, mutafakun alih. Sepakat ulama' mengatakan itu hadis sahih. Dalam satu riwayat daripada Imam Muslim, dia kata man akal al-batsal wassum Nabi kata barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan petai. Karar, dia bukan kui karas. <gara> Karar, makna dia petai. Nabi kata barang siapa makan benda-benda hak -benda keluar bau busuk, gitu maksud dia. Barang siapa makan bawang merah, bawang putih, petai ataupun apa-apa yang membawa bau busuk tidak selesa kepada orang yang duduk dalam masjid, Nabi kata fala yaqrabanna masjidana, tosah mai dekat dengan masjid kami. Fa innal malaika, Nabi kata maka sesungguhnya malaikat ta'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat dia rasa sakit dengan benda yang menyakitkan manusia. Kalau manusia pun tak suka orang bau busuk main dekat dia, malaikat 10 kali tak suka. Itu maksud dia. Kalau bau bawang merah, bawang putih, petai pun, Nabi SAW kata, Falyakadil masjidana, Piduk jauh pada masjid kami, tuan, -tuan boleh bayangkan teman perjawab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Faham daripada hadis ni. Bahawa Nabi SAW minta kepada kita ni. Minta tolong. Minta tolong jaga kemeliaan masjid. Di antara cara jaga kemeliaan masjid itu ialah. Jauhkan masjid daripada bau-bau yang tidak elok. Bahkan yang semua hadis riwayat daripada Umar Al-Khattah RA. Kata dia. Anahu khatada yaumal jumlah. فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحا من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقع فمن أكلهما Fal yumit kuna babahah atau kama kata hadis riwayat imam muslim. Sedi nabi al khutbah. Dia kata sekali itu nabi saw sedang bagi khutbah jumaat di atas masjid. Nabi saw bagi khutbah hari jumaat bagi khutbah dalam masjid. Di antara yang nabi sebut di dalam khutbah dia nabi kata semua inna kun ayuhan nas. Ini. Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya kamu ni suka makan dua pokok. Maksud dua pokok itu ialah bawang putih, bawang merah. Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya kamu suka makan dua benda ni. Suka makan bawang putih, suka makan bawang merah. La arahuma illa habis Nabi kata aku tidak nampak benda ni melengkang habis, melengkang tak elok, tak bagus benda ni. Benda tu ialah albasal wasum, iaitu bawang merah dan bawang putih. Nabi kata aku tidak nampak benda ni bagus untuk kamu semua. Kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam kata sidina umar al-khattab apabila dia jumpa satu orang yang mulut berbau bawang macam ni sidina umar kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia jumpa sahabat dia mulut bau bawang macam ni ana rabihi dia perintah orang yang bau mulut busuk ni fa ilal baqi dia suruh keluar daripada masjid pi dekat satu tempat nama baqi baqi la ni kawasan kubur penduduk madinah dia suruh depan ni keluar. apa keluar kelong di dalam masjid lah ni, apa pi dekat baqi' sana tu. Apa pi sana, faman akalahuma falyumithhuma tadqah. Nabi kata siapa yang ada makan benda ni dan mulut dia bau busuk. Dia pi dekat baqi' sana, dia tu mulut dia sampai hilang bau busuk, baru boleh mai balik ke masjid ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kesimpulan daripada empat hadis yang kita baca ni satu saja pelihara kehormatan masjid jadi kalau mulut bau busuk kerana kita terlibat dengan makan dengan buat benda-benda yang boleh jadi mulut busuk jangan mendekati masjid kerana mulut bau busuk tu kita boleh mengganggu sahabat sebelah kita waktu semayang bau busuk mulut kita tu menyebabkan sahabat sebelah kita hilang hosok dalam semayam bahkan dia ingat buruk dekat kita maka oleh itu kalau kita nak mai masjid pastikan kita dalam keadaan yang baik-baik kita hormat rumah Allah Subhanahu kerana menghormati rumah Allah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita baca ni dan mudah-mudahan masjid menjadi satu taman daripada taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah kita menggunakan baharul mazi jilid 16 baharul mazi jilid 16 muka surat 180 muka surat 180 masalah dia kata tujuh orang yang dinaung Allah di bawah naungannya malam ni kita nak tengok satu hadis Nabi SAW nak cerita kepada kita ada tujuh golongan manusia tujuh jenis manusia yang mereka ni di hari akhirat esok Sewaktu duduk di padang masyarakat, sewaktu orang lain terdedah kepada panas matahari sejengkai atas kepala, sewaktu orang lain tenggelam dalam ayam peluh sendiri, tujuh golongan manusia ni Allah SWT lindung daripada, daripada panas matahari. Siapa tujuh golongan yang istimewa ini? Sesungguhnya, dia kata, telah tersebut dalam hadis daripada Nabi SAW berkhabarkan tujuh orang yang akan dinaung Allah di negeri akhirat maka hadis itu telah dikeluarkan oleh Imam al tirmizi dengan kata dia An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saba'atun yuzilluhumullahu fi zillih. yauma la dhilla illa zilluh diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia tujuh orang yakni tujuh macam orang yang akan dinaung mereka itu oleh Allah pada naungannya pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya sahaja itu hadisnya. Nabi kata ada tujuh kelompok manusia, tujuh jenis manusia yang mereka ni Allah subhanahu wa ta'ala akan bayum daripada panas di padang masyarakat. Kata ulama, makna dinaum oleh Allah itu, yakni dimasukkan orang yang tujuh macam itu di bawah rahmatnya. Ulama kata, maksud yang kata naung itu ialah Allah bagi rahmat. Rahmat, makna belas kasihan sewaktu manusia lain Tuhan tak kesian Tuhan biar mereka terdedah kepada panas matahari sejengkak atas kepala sewaktu tu ada tujuh golongan manusia Allah kesian dekat mereka maka Allah payung mereka daripada panas matahari dan dia kata ditegahnya mereka itu daripada azab akhirat sewaktu orang lain kena azab di padang masyar mereka ini terlepas daripada azab ini adalah hasil daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada tujuh golongan ini. Yang dikehendaki dengan hari yang tidak tidak ada naungan. Melainkan naungannya ialah hari kiamat. Itu dia satu-satu. Maksud dia ialah hari kiamat. Pada hari kiamat Allah akan lindung tujuh golongan manusia ini. Maka pada hari kiamat itu berdirilah orang kerana Tuhan Rabbul Alamin. Pada hari kiamat ni semua manusia semua tak ada kecuali kena berdiri berdiri nak tunggu keputusan daripada Allah swt. Semua manusia ni dalam keadaan duduk berdiri duduk berdiri nak tunggu gilir untuk dihisap amalan dia. Duk berdiri nak tunggu kesudahan dia, kesudahan dia ke syurga ataupun kesudahan dia ke neraka. Duk berdiri ni berdiri nak tunggu keputusan nak main kat dia. Keputusan baik ke tak baik tak tahu lagi. Masih-masih duduk berdiri nak tunggu nak dengar apa nak jadi ke dia selepas ni. Dan matahari pada waktu itu hampir di kepala sekalian manusia. Matahari ni Allah waktu pun main dekat dengan kepala manusia. Dan bersangatan atas mereka itu akan panahnya Panah ni Allah yang mengetahui Tuan-tuan, tak boleh gambar Benda ni kalau kita duk fikir dengan akal kita Kita kata matahari mana boleh turun may dekat Kalau may dekat lebuk kita ni Itu matahari dunia Di hari akhirat itu Allah buat turun may dekat dengan kepala kita Tapi Allah tak mau kita lebuk Allah mau kita menanggung dera aja kerana matahari dekat Tuhan boleh buat Tuhan boleh buat Law ni pun banyak lah Tuhan tunjuk Benda pelik tak masuk akal. Tuhan buat Satu orang sakit teruk Kena kanser, Kena leukemia Kenapa sakit teruk Semua doktor kata Tak ada harapan lah Tuhan boleh bagi baik Kalau dia nak bagi baik Manusia dia sehat elok-elok Pergi dia cek duk buat taral checking Dekat doktor Tiap-tiap tahun Pergi dia cek dekat doktor Doktor kata Tak ada sakit apa Tuhan -tuh mati Tuhan boleh buat tak ada benda yang pelik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Haduh pelik ini manusia. Manusia rasa pelik. Di sisi Allah tak ada benda pelik. Maka demikian halnya di hari akhirat itu, hari kiamat itu Allah subhanahu wa ta'ala dia boleh buat turun main matahari. Duk kadar sejengkai atas kepala. Tapi manusia tak lembut walaupun matahari duduk sejengkai atas kepala. Sebaliknya manusia tanggung derita kerana matahari duduk dekat atas kepala. Begitu. Sampai berpeluh yang banyak belaka. Padahal tiada-ada naungan di sana. Melainkan arsyur rahman. Tak ada. Pada masa itu tak ada payung. Pada masa itu tak ada rumah. Pada masa itu tak ada satu benda yang boleh lindung kita. Daripada panas matahari hadut atas kepala kita ni. Melainkan hak boleh lindung kita. Ialah arsyur rahman. Dia kata arash Tuhan. Itu sahaja naungan yang boleh melindung manusia yang dikehendaki Allah SWT maka arusha rahman itulah yang dikatakan naungan Allah subhanahu wa ta'ala sebab Nabi SAW lagi golongan pertama imamun, imamun adil iaitu pertama daripada tujuh orang itu ialah imam yang adil ini golongan pertama yang akan selamat daripada panas teruk di padang masyarakat masalah Imam yang adil itu bagaimana dia? Ya. Yang kata imam yang adil ni siapa? Kata. kata al Kata al-Alqami telah berkata ulama. Imam itu ialah tiak-tiak mereka yang menilik sesuatu daripada segala pekerjaan muslimin. Yang kata imam tu ialah pemimpin. Dia kerja jaga rakyat Islam yang duduk di bawah dia. Itu maksud imam. Kalau sekiranya dia jadi pemimpin dan dia menjaga hal ehwal keperluan, kebajikan dan sebagainya segala rakyat Islam yang ada di bawah dia. Dan dia jaga macam mana yang Allah suruh dia jaga. Dia imamun adil. Dia imam yang adil. Begitu. Daripada sekalian yang memerintah dan daripada sekalian orang yang menghukum. Yang ini sekalian khadih dan sebagainya orang yang memerintah, pemimpin lah maknanya. Kalau dia jadi pemimpin dan dia adil, tentu paham adil dalam agama ni apa maksud dia? Adil agama mendefinisikan adil sebagai waḍaʿu shayʾ fi maḥalli, meletakkan ke sesuatu kena pada tempat dia adil. Quran itu bukan untuk dibaca waktu orang sakit. Quran itu bukan sekadar untuk dimusabaqahkan. Quran itu bukan sekadar untuk nak bubuh bagi azar sebuah dalam rumah. Tetapi Quran itu adalah pelembagaan, orang Islam. Maka Quran mesti diletakkan pada tempat dia sebagai pelembagaan yang dirajung oleh semua manusia. Siapa jadi pemimpin, dia ambil Quran jadikan pelembagaan, Dia imam yang adil kerana dia meletakkan Quran pada tempatnya. Itu cerita yang dikatakan adil dalam agama. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT Dan imam yang adil itu Telah disebutkan keterangan yang panjang Dalam masalah 43 Juzuk yang ke-10 bagi Bahru'l al Siapa nak tahu huraian panjang Tentang imam yang adil Buka juzuk 10 Dia kata cari masalah 43 Di sana dia perang dengan panjang lebar Tonton boleh balik ini umur balik balik cari Begitu Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi golongan kedua, wshabun fi ibadatillah. Golongan kedua ialah orang yang muda, yang jadi dia dengan berbuat ibadah akan Allah. Yang jadi dia tu maksudnya wanasha'ah, nasha'ah dalam bahasa Arab maksudnya daripada kecil membesar nasha'ah, daripada dia kecil sampai dia besar dalam keadaan dia beribadah kepada Allah satu orang yang daripada kecil mak bapak dia asuh dia dengan asuhan agama sampai besar dia jadi satu orang yang berpegang dengan agama dia golongan kedua dia akan mendapat naungan daripada arash Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu di sini dapat kita faham bahawa pentingnya kita hari ini ada anak asuh cara agama daripada awal Daripada awal, anak kita ni mau kita asuh cara ugama. Daripada awal, dia reti dah semayang. Reti ambil ayat semayang, reti semayang. Nak makan reti di semilah. Bila kenyang, reti kata Alhamdulillah. Itu asuhan ugama. Sampai umur 20 dah tak semayang lagi. Sampai umur 30 dah makan tak arti bismillah lagi. Sampai umur 40 kenyang tak tahu patah Alhamdulillah lagi. Ini manusia tidak diasuh daripada kecil dengan asuhan agama. Barang siapa yang asuh anak dia daripada kecil. Anak dia ni dia asuh daripada kecil sampai anak ni besar. Anak ni satu orang yang berpegang dengan cara hidup beragama. Anak ni insya Allah akan dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala di padang masyarakat itu. Tuan-tuan, kita kena insaf diri kita sendiri. Kan, sebahagian daripada kita ni tak mendapat peluang itu. Mak kita, pak kita tak asuh, kita cara agama. Mungkin sebahagian daripada kita mengalami masalah ni. Janganlah kita Korban. Anak kita pun nak korban macam kita juga. Cukuplah. Dekat kesilapan orang tua dulu tak didik kita cara agama. Maitan kita, anak kita, kita didik cara agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masalah. Dia kata orang muda yang dinaung oleh arash daripada panas matahari di padang masyar, ia itulah orang muda yang mula-mula umurnya dalam taat akan Allah Subhanahu wa disempurnakan segala yang disuruh Allah subur badannya dan naik muda remaja atas kasih akan Allah Subhanahu wa taala semenjak daripada kecilnya dan tidak ada ia bodoh jadi samsing dan putu pekan dan tidak berjalan dia menurut hawa nafsunya bahkan bersuluh dia dengan kitab Allah yakni Quran yang mulia dan bersuluh dia dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia dia tuan dia cerita yang kata washabun nasha'a min ibadillah yang dikatakan budak muda yang daripada halus sampai besar Dia membesar dalam keadaan Saat beribadat kepada Allah SWT itu Ialah dia ni daripada mula-mula Daripada kenai dunia ni kenai agama Daripada kerti boleh fikir Daripada budak tak tahu apa Dia jadi mumayis Sebelum dia akil balik Dia mumayis Mumayis maksudnya boleh beza baik buruk Anak kita tak balik lagi Tak cukup umur lagi Dia dah boleh beza Baik buruk Hal mana baik Hal mana buruk Kita bagi Tunjuk rotan Dia tahu takut Ayah Ini sudah mumayis Daripada peringkat tu Dia kena agama daripada dia budak kecil tu dia celik-celik dia mula nak reti tu dia duduk nampak mak dia duduk dalam kain telepong semayang dia duduk nampak bapak dia pakai kepia putih pergi semayang dia duduk nampak benda-benda macam ni daripada kecil dia dididik dia diasuh dia dibesarkan di dalam environment yang seperti itu Daripada kecil, semayang itu bagi dia biasa. Dia kecil lagi, umur baru 3 tahun, 4 tahun. Dia tahu dah, kata pak dia dengan mak dia duduk semayang. Dia boleh pergi duduk tiru-tiru ikut semayang. Dia daripada kecil, dia duduk dia dalam satu persekitaran yang beragama. Dia duduk dalam satu iklim, iklim dini. Dia kata iklim agama kita tak mahu anak kita sampai umur 6 tahun sampai umur 7 tahun bila tengok orang pakai telepon terayak takut, kita tak mahu macam tu kita tak mahu anak kita kecil ni umur 4 tahun, 5 tahun bila tengok orang pakai telepon terayak orang tanya awak ni, anak-anak -an, apa? Siapa? kita pula pergi-bersihabat, dia kata dia tak bisa tengok orang pakai telepon ni, oh karut nampak sangat kita sudah mengabaikan aspek terbiah anak pada peringkat anak usia yang macam tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silakan. maka yang dikatakan wasyabun nasha'a bi'ibadatillah budak muda yang membesar dalam kata beribadat kepada Allah ni daripada kecil dia macam tu sampai dia jadi remaja, sampailah dia jadi orang besar, dia tidak pernah samseng dan tidak pernah jadi kutu pekan, dia kata hey, sakit kepala tuan-tuan oh, dengan anak ni, orang anak kecil boleh sembang berah lah, anak kecil Anak besar aja makan ayam mata. Makan ayam mata. Ramai yang macam ni, Ramai. Sebahagian daripada yang ramai ini Allah subhanahu wa ta'ala nak uji. Ustaz pun kena. Hari Jumaat nak atas mimbar baca khutbah teks pejabat ugama bagi pasal apa? pasal masalah gejala sosial dia duduk baca khutbah pasal gejala sosial duk abang ibu bapa ni tak jaga anak gedung-gedung tu gedung, gedung, dia duduk baca dia tak sedap kata orang yang duk dengar ni duk suka dia dia pakaian tak anak dia pun tak si tuan-tuan fitnah Allah subhanahu wa ta'ala dia bagi dia tak kira siapa yang ni kita takut yang ni kita cukup takut Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sujud semayang ni jangan ada sekali pun kita terlupa Terengak dalam hati ini. Minta Ya Allah Anugerahkanlah kepada aku Anak-anak yang baik dunia akhirat Jangan lupa minta benda ni Nabi SAW kata sesungguhnya Sehampir-hampir hamba dengan Allah itu Ialah ketika sujud Fa'aktiru dua'a fi sujud Nabi kata maka perbanyak kalah doa ketika sujud kita duduk semayang sari sekongkongnya lima kali kita semayang perlu diapit pula dengan sembahyang sunat rawatib qabliyah ba'diyah dan sebagainya ditambah pula dengan sembahyang tahajud tengah malam dan sebagainya disulam pula dengan sembahyang hajat nak minta hajat tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala jangan lupa masa sujud ni hak ni di antara benda utama di antara yang utama ialah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah ampunkan dosa mak bapak aku yang kedua, ya Allah Jadi kalau anak-anak aku, zuriat aku ni anak-anak dan zuriat yang baik dunia akhirat dia. Minta aku, dalam hati molek ingat macam tu, minta kepada Allah minta minta minta. Tuhan kata, "U du'uni, astajib lakum." Minta dekat aku, Tuhan kata aku akan mustajabkan permintaan kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita boleh dapat anak macam ni dia akan menjadi salah seorang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, golongan ketiga, war kana qalbuhu muallaqan bil masjid. Idza kharaja hatta yauda ilaihi. Maksudnya golongan ketiga ialah laki-laki yang adalah hatinya hatinya bergantung dengan masjid golongan ketiga yang akan dapat naungan Allah di padang masyarakat ialah satu orang manusia yang hati ni duk ada di masjid apabila keluar dia daripadanya daripada masjid sehingga kembali dia kepadanya hati ni duk ingat masjid mes mayang subuh duk ingat saya pergi lohok nak pergi pulang mes mayang lohok saya pergi duk ingat asap nak kena pergi pulang Mas maya asa, sehingga dia ingat maghrib nanti pergi Kalau boleh jadi macam tu, maka dia jadi golongan ketiga. Dia akan mendapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat esok. Kalau tak boleh pun tiap-tiap waktu pun. Dah main malam ni, main masjid, dia ingat malam esok nak main pulang. Tu lemah lah tu. Tapi kira-oke lah dia siang ni tak dan bagi apa pagi nak main semayang subuh pun tak dan dia ni habis-habis bagi salam tu dia dah turun nak kena keluar dah nak pergi kerja jauh ni lorong pun ada di tempat kerja dan sebagainya tak dan dah turun pi pun tak dan nak dapat jemaah dan sebagainya dia semayang juga di masjid semayang di surau pejabat dia dan sebagainya tapi malam dia akan main masjid dia dah ingat malam tiap-tiap malam aku nanti ada di masjid insya Allah pun tak apa dah wa qalbuhu mu'allaqan bil masjid hati dia ada, ada tergantung di masjid ada ingat dalam hati nak pergi masjid muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah soleh masalah dia kata gantung hati dengan masjid sesungguhnya siapa-siapa yang hati dia sentiasa nak datang lagi ke masjid kemudian daripada keluar maka dialah seorang yang dapat rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat begitu Siapa yang ada ingat macam tu? Tu ingat nak pergi masjid, tu ingat nak pergi masjid. Ini orang ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada satu hadis. Nabi kata ke sahabat dia. Nabi kata, apa pendapat kamu? Kalau ada satu orang tu, dia mandi di sebuah sungai. Dia mandi di sebatang sungai lima kali sehari. Apa pendapat kamu tentang, -tentang orang ini? Jawab sahabat dekat Nabi, sudah tentulah dia ni bersih daripada daging. Nabi kata, ya, demikianlah halnya orang yang ke masjid lima kali sehari. Dia bersih daripada dosa. Nabi ini, kadang-kadang dia nak bagi orang nampak ni, benda ada nak abang ni. Dia nak bagi orang nampak ni, dia bawa pikut tu. Dia kata, aku nak tanya, nampak. Kalaulah satu orang tu sehari lima kali mandi, lima kali mandi agak-agak dia ni orang macam mana ini orang yang orang kata cukup hijenik dia satu orang yang cukup bersih lima kali sari mandi cukup bersih Nabi kata kalau orang mandi lima kali sari, kamu kata dia cukup bersih, demikianlah halnya dengan orang yang semayang di masjid, sari lima kali dia bersih daripada dosa Nabi berani kata macam tu, pasal apa? pasal Nabi susah orang nak buat begitu Nabi bagitahu macam tu pasal apa? Pasal Nabi tahu susah, susah Bukan kata orang, kita Kita nak komit diri kita dengan pergi masjid Sehari lima kali ni Ya Allah Subuh, maghrib insya insya Allah Zuhar Asyar ni dia kalut Dia kalut dengan urusan kehidupan ni Dia kalut tak lah Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Siapa boleh buat benda ni? salah seorang dia ni salah seorang daripada orang yang akan mendapat naungan Allah di hari akhirat itu dia kata iaitu diberinya bernaung di bawah arahnya pada masa orang-orang semua duduk di dalam panas matahari siapa yang boleh buat macam ni dia boleh komit diri dia dengan masjid ni sentiasa ingat nak di masjid ni siapa boleh buat macam ni Allah SWT akan lindung dia daripada panas matahari demikianlah disebutkan pada hadis dalam masalah tadi bergantung hati seorang itu mau kembali ke masjid kerana mau sembah yang perlu dengan berjemaah dan beri'atikaf dan beribadah di dalamnya dia jadi satu orang manusia yang bila masuk masjid hati ini jadi lapar nak boleh dapat yang itu pun dia ni jadi satu orang manusia Yang apabila dia main masjid Dia ambil ayat semayang Dia masuk duduk dalam masjid Masuk semayang sunat cahayat masjid Doarkan Allahu Akbar Satu lagi bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dia duduk tu dia rasa lega Selega-leganya Dia rasa tenang Setenang-tenangnya Dia rasa selesa Paling punya selesa Dia nak bangkit keluar dari masjid tu Dia rasa berat tengok Quran, ambil Quran kulak buka baca-baca semuka, dua muka macam tu tutup, taruh duduk saja-saja niat yang tikah duduk dalam masjid, berasa lega hati dia tengok agak sejam lebih dah duduk dalam masjid, telur pakai kasut balik rumah, kalau dia boleh dapat macam tu pun tenang dah, tenang dah dia ni hidup dia dalam dunia ni tenang dah Dan saya pernah cerita satu sahabat di Kuala Lumpur. dia serabut dia ni hidup cukup punya serabut enggal satu hari dia boleh pi tumpang ketenangan orang. Di pagi-pagi orang nak pi sembahyang subuh di masjid, dia pi ketenangan. Dia boleh pi dengan kereta dia, dia berhenti di semerang jalan masjid, dia duduklah kereta dia, dia duk tengok muka orang nak mai masjid sembahyang subuh. Dia duk tengok aja. Eh? Dia duk tengok muka orang nak mai sembahyang subuh tu, dia duk tengok muka depa tu, tu dia rasa tenang. Dia rasa tenang bila dia tak sembahyang subuhlah. Dia rasa tenang balik tu fikir ni apa apa satu punca tengok muka depan ni pun boleh rasa tenang balik tu fikir satu hari dia tangkap satu orang hak hak yang dia nampak muka ni cukup punya jernih yang dia rasa dia ni aku boleh tumpang ketenangan dia tangkap satu orang tanya kau tu kata tak ada apa dia bukan ada apa harta tak ada apa pun tak ada dia kata dia cuma ada satu keluarga dia kata rumah pun ala khadar dan sebagainya cuma dia rasa tenang dengan apa yang ada bila dia dengar kawan-kawan yang kata Dia cerita masalah dia Kawan-kawan ajak dia pergi masjid kawan kata main semayang sama dengan kami InsyaAllah Allah bagi dekat kamu ketenangan Dia start yang tu aja Nampak cukup simple Tetapi ropa-ropanya Benda yang simple tu Menjadi ketenangan kepada dia Yang dia duk cari bertahun-tahun Tak jumpa ni Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Banyak tu kan Dicerita orang serabut ni banyak Tak ada duit serabut bini batak tak mau dengar cakap serabut anak derhaka serabut ni benda hendak jadi serabut ni cukup banyak bergaduh dengan jiran sebelah rumah serabut ni semua ni dia nak jadi serabut sampai kita ibadat pun tidak boleh dapat ketenangan punca kadang satu aja punca dia apa punca dia ada satu orang bini bini tak mau dengar cakap yang tu aja punca dia Duit ringgit ada Apa kesenangan ada Semua anak ada semu Semua apa yang orang ada dia ada Cuma orang ada bini takat dia ada bini daraka Itu aja beza Itu satu Duit jadi duri dalam daging ni Duit cucuk ni sakit Sakit ni Allah yang mengetahui Tak boleh selesai masalah tu Bila dia selam balik dalam masalah Dia nak, nak cari ni Di mana silam Hang bini hang pergi jadi bantah macam ni Dia duduk cari-cari jumpa puncak dia juga Punca pasal apa? Punca pasal dia sendiri bukan satu orang yang semayang. Oleh kerana dia bukan orang semayang, maka bini dia tak rasa nak hormat dia. Kalau dia orang semayang, bini ni malu mata dengan dia. Kalau suami dia orang semayang, orang semayang ni orang baik-baik. Kalau suami dia orang semayang, orang baik-baik. Isteri ni tak selalu cakap banyak dah kat dia. Dia tengok keadaan suami dia, dia dah lemah lah. Lutut dia pun lemah, dia nak lawan pun lemah lah. Tengok suami dia dengan tak cakap banyak, dengan keluar pergi masjid, tapi tanggungjawab di rumah jaga elok, jaga pelihara semua kewajipan, semua dia tunaikan kan elok-elok. Suami dia jenek macam ni. Malam-malam pula tak kacau apa, tak gerak, bini tak buat ribut, tak buat apa, sengap aja tengok bangkit, masuk dalam pancung ambil ayat semayang. Tak pasang lampu terang, kacau orang pun dalam gelap-gelap tu, pihampak sejadah semayang, Allahu Akbar, bini ni nanti buka mata sebelah tu tengok sehari buat macam tu dua hari buat macam tu seminggu buat macam tu sendirinya rasa bersalah main dalam diri dia sendirinya rasa bersalah main dalam diri dia dia tu berasa eh awak lah aku ni laki punya bagus macam ni dia kata yang sendirinya Allah akan ubah hati dia hati jadi lembut dia taas dekat suaminya Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sihat tu jadi masalah lah ni suami pukerah Igo tak tentu punca semayang tidak apa tidak nak atuk bini suruh ikut cakap dia bini kata pirah hang boleh belah dia kata hang aku teruk aku aku ikut hang yang tu yang tu jadi bubung asyura pas sembut rojak semua dalam rumah tangga dah semua cerita dia macam tu aja tuan cerita dia macam tu aja kita tengok rumah tangga elok ni pasal apa pasal agama sebenarnya pasal agama agama elok rumah tangga elok muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah apabila keluar dia daripada masjid itu maka sudahlah bimbang hatinya dan tiada senang pada dirinya melainkan kembali ke masjid itu dia ni kalau balik ke rumah dia main serabut balik dia berasa tak selesa dia berasa ada tak kena dan sebagainya dia balik di rumah lepas semayang insya ingat balik nak buka Quran nak baca sikit lagi lah bilik tadi di masjid tak ada nak baca habis tu siap pada lampu dia balik di rumah nak baca sikit lagi anak dia buka tengok anugerah bollywood ni tak kes rabut dia balik tu nak sambung baca Quran sikit lagi anak duk buka buka volume nya dekat. Sabutlah. Dia naik semak perut. Nak pi duk tebong tadi jadi bergaduh. Anaklah ni pi tebong tak kena gaya, keluar start motor rurupi tengok rumah orang lain. Lagi nak susah. Tak teguk Benda tu tak dengan hati kita, hati kita tak mau Jenis-jenis macam tu kita tak mau. Ano, mau luka tu. Jadi tak tenang. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati rahmat Allah. Sabda Nabi saw. Golongan keempat, warjudulani tahabbilah, fajtamaa ala zalik, wa tafarqa dan dua laki-laki yang berkasih-kasih, keduanya kerana Allah. Ini golongan keempat yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat esok ialah dua orang sahabat. Yang dua-dua sahabat ni berkawan kerana Allah. Depa jadi kawan baik, depa jadi kancin, depa jadi cantik, depa jadi elok dua ni kerana Allah bukan kerana dia nak tumpang kaya kau tu, bukan kerana dia nak tumpang kesenangan kau bukan kerana dia nak tumpang menyaga kau bukan kerana dia eh да, nah, nah, nah, tak ada apa. Tapi dia kawan dengan kau kerana Allah. Dia kawan dengan kau bukan kerana kau tu duk bagi duit kat dia, dia kawan dengan kau bukan kau kau tu belanja makan dia, dia kawan dengan kau bukan kau kau tu bawa dia makan angin sana sini dan sebagainya. Tapi dia kawan dengan kau dia sayang kawan tu. Dia sanggup jadi susah diri dia kerana kau kerana Allah. <coughs> Dia kata, maka berhimpun keduanya atas yang demikian itu. Lepas berhimpun pun kerana Allah. Kalau jumpa, kalau sembang, kalau bercakap pun kerana Allah. Dan bercerai keduanya pun atas kerana Allah. Imam Al-Ghazali kata, kawan tiga. Kawan ada tiga. Satu, dia kata, kawan yang apabila kamu kawan dengan dia, kamu boleh nasihat dia. Imam ghazali kata, kawanlah dengan kawan yang macam ni kita ada kawan seorang nak harap dia nasihat kita tak ada tapi kita nasihat dia dia dengar dia terima kasih dekat kita kena kawan dengan orang macam ni yang kedua dia kata kamu kawan dengan dia kamu tak ada benda nak boleh nasihat dia tapi dia selalu nasihat kamu imam kata tadi kita kawan dengan orang macam ni kita tak banyak ilmu tapi dia ni ada saja benda dia nak boleh bagi kat kita yang kita bila dengar kita rasa benda yang dia bagi ni cukup berharga cukup berguna untuk kita terima kasih banyak-banyak yang ketiga kawan yang apabila kamu kawan dengan dia kamu nak nasihat dia boleh tak mau dengar nak harap dia nasihat kamu tak ada Imam Ghazali kata tinggal kawan yang macam ni clear? cukup clear Imam Ghazali kata ini yang kata kawan Sehingga kan Nabi SAW peta al-rajun, seorang laki-laki, seorang manusia itu, seorang lelaki itu, ala zini khalili. Dia mengikut agama kawan baik dia. Kalau kawan dia jenis hard rock cafe, dia kalau nak jumpa kena pi hard rock cafe. Kalau kawan dia jenis masjid, kalau nak jumpa, kamu pi masjid, kamu jumpa dia. Kalau kawan dia ni, jenis, jenis. Hak ah, lu'kifir pun nak, masjid pun tak Jenis sembang terakhir, wah pokok je. Kamu nak jumpa dia, pergi wah pokok ke Dia ada di sana. Manusia ni, dia ikut kawan dia. Maka dengan kerana tu, Nabi SAW sebut dalam hadis tu. No, hadis yang Nabi kata, Iza fa'alat umati khamsa asyratah khatlah halla bihal bala. Nabi kata ada lima belah perkara, apabila umat aku buat lima belah perkara ni, maka halai bala Allah turun dekat dia. Di antara lima belah tu, Nabi kata, wabara sadiqah. Apabila kamu kata kawan kamu, betul semua. Pasang, bala Tuhan nanti mai. Oh, kalau kawan kata, tentu betul. Saya tak asyik imam kata apa, tak asyik ustaz saya kata apa, tak asyik pak mentua saya kata apa, tak asyik bini kata apa, tak asyik sapa kata apa. Kawan aku kata lagu ni. Bila berlaku keadaan ini, satu orang itu wabara sadiqah. Kawan dia ni betul segala-galak. Walaupun orang semua nampak tak betul, dia kata kawan dia betul. Halai bala Allah akan turun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silihan maka golongan keempat yang akan mendapat naungan Allah ialah orang yang berkawan yang bersahabat dengan satu kawan dengan satu sahabat yang kawan itu dan sahabat itu diasatkan kerana mencari kerezaan Allah maka dia akan mendapat naungan Allah di hari kiamat itu. masalah dia kata berkasih-kasih antara dua orang kerana Allah sesungguhnya pada sepotong hadis dalam masalah 193 itu mem memecut kita Biarlah kasih sama-sama orang yang Islam itu kerana Allah Hadis ini dia nak encourage kita Dia nak bagi satu suntikan semangat kepada kita Suruh kita ni Kalau berkawan Biarlah kerana Allah Yang tu Yang ni kerana nak menuntut keredaan Allah Kita kawan dengan dia ni Pasal apa? Pasal nak pergi mengaji sama-sama Cantik kita kawan dengan dia ni pasal apa? Maksudnya kita kawan dengan dia ni dulu kita ni kita tahu diri kita. Tapi sejak kita berkawan dengan dia ni berubah banyaklah kita ni. Syukur pada Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang 40 dah umur tak boleh berubah. Tapi saja Allah sayang dekat dia. Dah masuk umur 40. Pah, kata boleh satu kawan pejabat bagus. Dia. 40 dah semua orang sebut nama dia semua orang kenal. Kenai dari segi duk buat benda-benda tak elok ni. Sebut nama dia orang senyum. Sebut nama dia orang gelak Tapi satu hari Allah saja nak tunjuk kasih sayang Allah pada dia. Allah bagi kenai dengan satu kawan. Dia kenai dengan kawan ni, jadi elok. Ya. Kalau dulu duk minum. Duk minum ni bukan minum dengan gelas. Minum dengan jam. Kalau dulu macam tu, dia lepas dia kenai kawan ni, tak minum langsung. Kalau dulu dia ni... ...tang mana orang tak kenal dia... ...tang mana ada tempat perempuan jalan... ...tentu ada dia. Kalau dulu dia macam tu... ...tapi tak terjadi dia kenal kawan ni... ...tempat-tempat macam tu dia dah haram kaki dia... ...tapi pijaklah tempat tu. Kalau dia dapat kawan macam ni... ...bermakna dia mendapat satu orang kawan... ...yang mengajak dia... ...kepada mencari kerelaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bukannya berkasih-kasih kerana maksud dunia. Dia kata kita berkawan ni bukan kerana dunia. Kita berkawan dengan dia bukan kerana dia bagi duit kat kita. Kalau dia tak bagi duit kat kita pun kita kawan dengan dia. Kalau dia susah, dia perlu duit kita pun kita bagi dekat dia. Sampai peringkat tu bahkan bertulung-tulung atas berbuat baik dan bertulung-tulung atas menjunjung apa suruh Allah dan menjauhkan tegahnya kalau kita kawan dengan dia apa apa? pasal dia selalu mengingatkan kita kalau nampak kita gelong nak terbabat dia akan ingatkan kita kawan pejabat sampai time semayang dia main kat meja kita edah-edah jumpa tapi buat lohon ini kawan baik ini kawan baik dah time lah dia main kat meja kita Semayang lagi Kita kata tak Jom semayang Kawan baik Ini kawan baik Nak balik pejabat Time nak balik pejabat Dengan time asang tu memang cantik dah Kita ada dosia siap Apa semua nak balik dah Dia main-main kita Semayang asang lagi Kita ingat-ingat nak balik semayang dah rumah Ada kata kita semayang sini ni eh? Semayang siap-siap senang Apa-apa jadi pun kita dah semayang dah Dia main kata lagu tu kat kita Kita dengar-dengar letak balik barang Jom pergi semayang Ini kawan baik tanda. Kawan baik Kawan macam ni kita payah cari Hak Kawan dah buntam nak balik jabat ni Dia kata Hak balik nak balik balik dah Ingat nak ajak semayah asap Dia kata jumpi kena apa Dia ajak pergi makan apa katang mana dulu Kawan macam ni ramai duk dah Macam cacing ramu duk dah Dia nanti nak mainkan kita Ramai Hak jenis macam ni ramai Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata, maka berimpun kedua orang yang berkasih-kasih itu, atas berkasih-kasihan juga. Dapat ni kalau berjumpa, ni kerana apa? Kerana dia sayang kau ni. Kerana Allah. Kau itu sayang dia kerana Allah. Begitu. Yang ini, berhidup-hidupan sama-sama dengan berkasih-kasihan. Dan bercerai kedua orang itu, atas hal berkasih kasihnya. Sama ada bercerainya pada masa berimpun, yang ini masa hidup, ataupun makna bercerai mati dia dengan kawan tu ni memang kawan dari segi ugamanya, kawan cukup baik walaupun kawan tu mati, dia tetap menganggap kawan tu kawan baik dia benda-benda dengar hadis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Anak Sayyidina Umar Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Ibnu Umar ni satu hari naik naik buntah dia naik kenderaan dia Sampai satu tempat, dia nampak satu orang Arab badui. Duk berjalan ni, Duk berjalan kaki kenderaan tak ada. Dia tengok-tengok kontur, dia berhenti kenderaan dia. Dia turun, dia pergi salam dengan kontur, Dia peluk kontur, dia ajak kontur naik kenderaan dia. Tak cukup dengan dia ajak kontur naik kenderaan dia, Dia buka soban yang dia pakai ni, dia bagi kontur pakai. Sahabat dia, sahabat kepada Abdullah bin Umar Al-Khattab ni Sahabat kepada anak Sina Umar ni Tanya dia, dia kata pasal apa kamu buat sampai begitu sekali dekat dia Dia ni badui aja Dia ni orang biasa Dia ni bukan daripada kalangan orang-orang Arab Quraisy yang hebat-hebat Dia bukan golongan bangsawan Dia Arab Padang Pasir Kamu pergi dia, kamu panggil dia naik kenderaan kamu Itu satu penghormatan yang dah cukup baik kamu sanggup rongkas reban kamu bagi dia pakai Kamu tak pakai apa kamu panas kena matahari Kamu lindung kepala dia Kamu dah buat lebih Lebih pada yang sepatutnya Orang kata kat dia Dia kata apa? Dia kata dia ni Bapak dia ni dulu kawan bapak aku Ni orang yang aku panggil naik kenderaan aku Orang yang aku rongkas reban bagi dia pakai ni Dia ni ni pak dia dulu kawan pak aku Pak dia kawan dengan Umar Al-Khattab. Umar tu pak aku. Pak dia kawan pak aku. Aku bertanggungjawab untuk buat baik dekat dia. Kerana pak dia kawan pak aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Beramal depan ni sampai lugu sekali. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a.w. Maka ni yang nak disebut oleh Nabi s.a.w. Golongan kelima, sabda Nabi s.a.w. lagi. Dan laki-laki yang ingat dia kepada Allah s.w.t. Waktu dia duduk seorang diri. Sunyi daripada orang-orang bersama-sama dia. Lalu mengalir air mata dia menangis kepada Allah s.w.t. Ini golongan kelima dia ni dia bila dia duduk sorang dia duduk flashback balik zaman pop ye dia dulu zaman agogo dia dulu zaman napanuk dia duduk dia duduk flashback balik bila dia duduk ingat balik benda tu air mata pula kalau duduk ingat balik kaki lagu duduk gedik satu macam yang ni dikaros yang ni tak ada nampak tanda nak menyesal ni ni hadiah sebut ni wa rajulun zakarallaha khalian fa fadat aynahu. Ni dia teringat balik zaman dia dulu. Dia ingat balik dia tipu orang banyak mana, dia ingat balik dia pergi berkenal orang rupa ramai, dia ingat balik dia orang yang dia balas banyak mana, dia tu ingat balik minum orang dia buat. Dia tu ingat balik kejahatan dia ni. Bila dia ingat balik benda-benda ni air mata keluar tak sudah. Ayak mata keluar tak sedap mengenangkan Oh dia kata banyaklah dosaku Raja Tuhan ampun ni benda Ayak mata keluar Salah seorang yang akan mendapat naungan Allah Di hari akhirat itu Sebab apa? Sebab ayak mata tu Melambangkan Taqwa dia kepada Allah Contoh ayak mata bukan senang nak keluar Ayak mata bukan senang nak keluar Bapa ramai manusia Yang buat dosa, macam-macam dosa Atas muka bumi ni, ayak mata tak keluar Walaupun setelah dia sedap. Kalau tak sedap tu saya cakap lah. Dia sedap dah. Dia dah tinggai dah. Benda-benda tu semua tinggai dah. Dia dah jadi orang elok dah. Dia kenangkan balik dosa dia. Ayak mata tak telah. Berbandingkan dengan orang yang Nabi maksudkan dalam hadis ni. Dia ni bila kenangkan balik kesalahan, dosa, apa maksiat. Yang ha, dia buat dulu. Bila dia kenang balik benda tu. Ayak mata meletak. Ayat mata yang keluar itu melambangkan kesucian hati dia dan taubat dia kepada Allah SWT. Ni manusia macam ni. Allah kata dia akan dapat naungan Allah pada hari orang lain tidak dapat naungan Allah SWT. Masalah. Dia kata menangis kerana ingatkan Allah. Adalah ini satu perkara yang dinaungkan Allah di bawah naungan arashnya atas seorang yang demikian itu. Sebagai yang dikhabarkan oleh hadis dalam masalah tadi. Iaitu apabila seorang itu tinggal seorang diri. Ingat dia dalam pikirannya akan kebesaran Tuhan dan perintah Tuhan lulus segenap perkara. Itu dia Dia ingat kebesaran Allah. Allah ni tak ada benda yang tak lulus. Apa yang Tuhan nak buat? Iza arada syai'an. Ayyaku lalahukun fayakun. Tuhan ni, kalau dia nak buat apa pun, tak tak siapa boleh halang. Dia tu ingat yang tu. Dia tu ingat lepas satu, satu, lepas satu, satu peristiwa, insiden, kejadian, benda-benda yang pernah berlaku, yang dia melihat benda tu. Kesimpulan dia, God is great. Ui, Tuhan maha besar. Tuhan maha besar. Dia ingat balik, macam mana dia sekali kena heart attack dulu. Orang ada sakit jantung. Dia ingat balik, sekali dia pernah kena heart attack Pak kata kena, rebah terus gulil atas lantai Duduk nampak beg, kena pula di hotel Pergi hotel, check in, masuk bilik, letak beg atas meja Baru langkah dua tiga tapak nak pergi bilik ayam Pak kata dia serang Jatuh bergulil atas kapet dalam bilik Nampak beg duk atas meja tu, dalam beg tu ada ubat nak pergi ambil ubat dalam beg tu Dia berasa macam tak sampai dah Dia duk berasa dia nak habis rumah tak dan sampai di beg tuan, -tuan ada orang kenal macam ni Ada orang kenal macam ni Dia tengok beg nak ambil ubat tu Dia duk berasa tak sampai dah dia Dia duk berasa dia mati dah kali ni Ini dah last dia Masa tu dalam kepala ni main habis dah Gambang anak bini apa semua di rumah tu Main habis dah dalam kepala ni Dia duk nampak dia habis macam tu Gulin nak merangkak tu tak ada tenaga guling badan guling sampai di tepi meja tu nak panjat meja nak ambil ubat dalam beg tu Allah yang mengetahui sakit macam mana dia kata rasa macam orang tikam dengan pisau di dada ni punya sakit nak ambil ubat dalam beg tu Alhamdulillah dapat buah ubat lidah 20 menit sementara nak hilang nak redah tu dia kena tu dia ingat segala galanya ada orang kena macam ni dia ingat yang tu dia duduk sorong-sorong dia duduk ingat yang tu meleleh ayam mata ni oh dia kata Nikira ni bonus Tuhan bagi kat dia by right habis dah habis hari tu ni sepatutnya dia dah habis dah hari tu ni Allah bagi dekat dia ni ini masa ni masa kecederaan Tuhan bagi kat dia tak patut sangat dia buat benda dosa dekat Tuhan. Tuhan dah bagi satu extra masa dekat dia. Nak tengok macam mana dia bersyukur apa yang Tuhan bagi kat dia, nak tengok macam mana dia menyesal atas dosa-dosa dia. Tak sepatutnya masa hak Tuhan bagi ni dia cueaikan masa ni. Tolong ayam mata. Dia salah seorang dia akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat itu. Lalu datang takut dalam hatinya atas dirinya daripada azab Allah SWT. Lalu menangis dia dan minta ampun dia kepada Allah akan segala dosa dia. Dan dipujinya Tuhan serta diperbuatnya macam-macam perkara ibadah. Dan dijauhkan dirinya daripada segala maksiat. Maka ialah seorang yang dinaung Allah di bawah arahnya. Dan sebetulnya Nabi SAW lagi. Golongan keenam. Warajulun da'athum ra'atun zat munsibin zat hasabin wa jamalin faqala inni akhafullah dan laki-laki yang mengajak akan dia oleh perempuan yang mempunyai kebangsaan dan mempunyai kecantikan maka berkata dia bahwasanya aku takut akan Tuhan itu dia ini golongan keenam yang Allah akan bagi naungan dia ni tinggal dia aja nak buat keputusan jadi tak jadi maksiat ni? Yang mai kat dia ni, yang offer kat dia nak buat maksiat ni bukan kertas satu orang perempuan cantik, bahkan perempuan yang ada ringgit. Perempuan ni sudah mai depan dia, sudah offer dekat dia, "Kalau kamu sanggup buat jahat dengan aku, aku bagi duit lagi dekat kamu." Bukan saja kamu dapat aku. Hang tengok muka aku, dia berapa punya segak dah ada. Berapa ramai orang duk gila kat aku? Aku tak mau kat depa semua, aku gila kamu Dia kata. Dia kata Hang buat jahat dengan aku Duit lagi aku nanti bagikan Aku bank in dekat hang One million Misalan katanya -kata begitu Eh tuan-tuan kata one million Dia kata one thousand Berketak lucu Ni pula dia kata one million Hang sanggup jadi aku punya apa, gigolo, ke apa dia panggil Gigolo, apa ha, Hang sanggup jadi aku punya Gigojo Susah <laughs> orang kita tak rajin jumpa dengan buat buah ni. Kan? Ha, sanggup jadi aku punya tu, senang aku tu sebut. Aku bagi dekat hang 1 million, aku bank in dekat hang 1 million, kira once a week kita jumpa di sini. tuan, -tuan ada tuan-tuan. Orang kenal macam ni ada. Kita dulu dengar perempuan simpanan, ada laki-laki simpanan buat buatan. Dia kata kalau you setuju, dia kata I bank in dekat you one million. One million. Dia sebut one million. Who wants to be a million eh? Dia tanya pula macam tu. Takut kalau dia tanya macam tu. Yang mau tak mau. Dia kata kalau mau, dia kata aku bank in dekat yang one million. Dia kata cuma satu. Dia punya syarat dia satu. Once a week. Every weekend kita jumpa di sini. Dia kata, boleh tahan, Sandra? Kalau boleh tahan... Naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirnya. Ni Nabi kata ni. وَالرَجُلُونَ Dan seorang laki-laki دَعَتْهُمْ رَعَةٌ لَا hasabin Telah mengajak dia, ajak berzina oleh satu orang perempuan yang mempunyai keturunan yang baik-baik وَجَنَالٍ -baik, Bahkan cantik bukan main perempuan ni. Orang yang macam ni ajak dia berzina. فَقَالَ Dia kata dekat perempuan ni. Hang cantik tu hang punya pasir. Ringgit yang tu hang punya pasir. Aku ini akhafullah. Aku takut pada Allah. Dia kata. Bila dia kata macam tu tuan-tuan. Bukan dia. Perempuan tu pun nanti takut. Dia ketak-ketak balik macam tu aja. Allah. Dia kata. Dia ajak tu imam mana? Silap orang. Dia kata. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Saya. Lepas kita ingat balik. Saya dah beberapa kali. Banyak kali pun saya baca satu hadis. Cerita tentang satu orang pemuda Bani Israel. Bani Israel yang kata Al-Kiflu saya baca di Brown Garden saya baca di apa Rawa, kampung Rawa dulu baca, sini pun saya biasa baca, saya suka hadis tu cerita tentang satu pemuda Bani Israel, yang Nabi salallahu alaihi wasalam cerita dekat sahabat dia kisah Al-Kiflu ni cerita pemuda Bani Israel ini. sehingga ke sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dia kata aku dengar benda ni daripada Nabi bukan marah, bukan sekali bukan Maratai ni, bukan dua kali bukan Salah Samarat, bukan tiga kali bahkan aku dengar Nabi sebut hadis ni dekat, tak tahu berapa banyak kali Nabi ulang sebut hadis ni cerita tentang satu pemuda Bani Israel, dia ni tak takde pantang larang, membucuk lalu melentang patah, apa benda yang dia rasa nak buat, dia buat Al-Kiflu apa dia rasa nak buat, dia buat dia nak minum kan, dia nak mabuk kan dia nak perempuan kan, dia nak bunuh orang kan dia nak rampas, dia nak curi, dia nak apa-apa dia berasa nak buat, dia buat semua sehinggalah satu hari mai kepada dia satu orang perempuan yang cukup cantik nak berzina dengan dia dah dia naik dah hati perempuan tu dalam hati tu Nabi kata Al-Kiflu ni dah naik dah hati perempuan ni tinggal nak berzina aja lagi naik naik, dia dapat mengesan perempuan tu ketak dia tanya perempuan tu. Dia kata, apa dengan kamu ni? Dia kata, kamu tak suka aku kan? Dia tanya. Dia orang ada duit. Dia orang hebat-hebat. Tak pernah lagi sebelum ni satu perempuan tunjuk tak suka kat dia. Tiba-tiba perempuan ni duduk rasa ketak. Dia kata ke perempuan ni, hang tak suka kat aku kah? Alkiflo ni kata. Perempuan ni kata, dah, bukan tak suka. Tapi aku takut. Kerana aku ni nak buat benda yang aku tak biasa buat. Aku takut kepada Allah, saya dah. Al-kifluni bila dengar-dengar perempuan ni kata aku tak pernah buat benda ni, inilah pertama kali aku nak buat. Ni pun kerana terpaksa, adalah huraian hadis tu dia bagi tahu. Perempuan ni buat pasal dia desperate. Dia terpaksa, dia perlu duit untuk nak ubat bapak dia yang sakit. Dalam keadaan terpaksa macam tu, dia buat juga gadah juga buat sedangkan hakiki sangat tidak rela dia kata aku jadi ketak ni pasal apa? pasal aku takut, aku tak pernah buat benda ni, tapi aku terpaksa buat benda ni, dia kata, dan aku takut kepada Allah, Al-Kiflu dengar-dengar benda tu, turut bakit turut dia turut kata kat perempuan ni dia kata hampir balik kata. perempuan ni duit ni, duit tadi ni dia akan dibayang kalau dia sanggup buat benda tu tiba-tiba dah tak jadi buat duit dia kata kamu pergi balik duit tu hak kamu dia kata Al-Kiflu ni balik ke rumah dia malam tu tak boleh tiram duk fikir duk fikir tentang benda ni duk fikir, fikir dia kata demi Allah ya Allah mula pada hari ni aku tak mau buat dah benda-benda tak elok dalam hidup aku Al-Kiflu ni dengan satu insiden Allah takdirkan berlaku dekat dia tu Benda tu boleh ubah dia secara total Dia tu boleh bersumpah Dia kata demi Allah Dia kata mola pada Allah ni juga Aku tak buat dah sebarang benda yang tak elok Benda yang Tuhan tak suka Dia kata Kata Nabi SAW Maka pada malam itu Al-Kiflu meninggal dunia Mati Al-Kiflu budak muda ni Allah takdirkan dia mati malam tu Nabi SAW kata, Maka berpagi-pagi, Menjelang pagi, Nama Al-Kiflu, Sudah ditulis di pintu syurga Allah. Tuan-tuan, Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. Nabi ulang benda ni, Nabi repeat tak tahu berapa kali dekat sahabat dia. Hadis ni membawa satu moral. Apa dia? Dia nak beritahu, kata kita ni, banyak mana pun dosa kita buat, kalau kita menyesal sungguh, kita bertaubat sungguh depan Allah, Allah bila-bila masa nak terima taubat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dikatakan laki-laki yang tak mau diajak perempuan untuk berzina. Maka ialah seorang yang dinaungkan Allah di bawah arasy Ar-Rahman. Sebagaimana tersebut dalam sepotong hadis dalam masalah tadi iaitu seorang lelaki laki yang kenai seorang perempuan masalah misalnya perempuan itu cukup mempunyai nama dan kemasyhuran dan kebangsawanannya hebat dia ni dia ni satu orang yang cukup hebat bukan saja cantik bahkan masyhur terkenal bahkan daripada golongan bangsawan dan mempunyai kecantikan rupa parahnya kemudian daripada itu dikecek akan dia oleh perempuan itu mengajak akan dia berzina perempuan yang macam ni punya hebat mengajak dia berzina maka dijawabnya dengan mulutnya adalah berzina itu ditegah Allah dan diseksanya akan sebagai seksa yang bersangatan atas siapa-siapa yang mengerjakannya maka takut aku akan Allah bahawa diseksanya aku dia boleh jawab macam tu. Dia kata aku minta maaf, aku tak mau buat benda ni. Kepada benda ni dosa besar di sisi Allah dengan kerana buat benda ni Allah selesai aku di sana esok. Aku tak tahan dengan sebab Allah. Aku minta maaf, aku tak boleh tunai kehendaknya. Dan pula aku mau berdamping dengan Tuhan setiap masa. Aku mau semayang. Aku mau berzikir aku mau buat macam-macam ibadah kepada Allah maka bagaimana aku nak mengerjakan yang disuruh itu berserta dengan aku mengerjakan yang ditegak adakah diterima segala ibadat aku itu dia kata ke perempuan tu macam tu dia kata menasabah ke dia kata aku orang semayang aku duk buat ibadat aku duk buat benda baik-baik aku baca Quran aku berzikir aku duk buat benda baik ni punya banyak aku nak pergi buat benda ni bolehkah duk buat benda baik sambil dengan nak buat benda ni kalau aku buat benda ni Tuhan terima kekebaikan yang aku duk buat selama ni minta maaf dia kata aku sayang ibadat yang aku duk buat selama ni aku tak mahu spoil ibadat aku dengan perbuatan ni mustahil diterima Allah dia kata maka tidak sekali-kali aku mau berzinah kerana takut aku akan saksa Tuhan dan jadi sia-sia amalan aku dia kata. dan tidak tahu pula bahawa mau berdamping diri kepadanya dia kata aku tak mau esok Tuhan tak terima aku nak berdamping diri dengan Tuhan sebab Nabi SAW lagi dan golongan ketujuh dia akan mendapat naungan Allah wa rajulun tasaddaqo bi hatta la ta'lama shimalo ma tunfiqu yamino dan laki laki yang ketujuh dan laki laki yang bersedekah dia dengan satu sedekah Maka disembunyikan sedekahnya itu sehingga tidak tahu akan dia oleh tangan kirinya. Oh, maknanya kelelah. Buang amal kebaikan, tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu. Maksudnya apa? Dia buat kebaikan, kawan baik pun tak tahu. Pada dengan dia buat, Allah tahu sudah. Tak payah cerita, tak payah habak, tak payah apa. Begitu. Dia satu orang yang kuat bersedekah, tapi sedekah dia ni cukup rahsia, cukup sulit. Sehingga kesapa pun tak tahu. Apakah yang diberikan dan dibelanjakan oleh tangan kanannya? Tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan duduk bagi. Tak tahu pun. Allah subhanahu wa ta'ala sahaja Tuhan yang tahu apa yang dia buat. Masalah bersedekah dengan ikhlas disuruh oleh syarah. Sebagaimana isyarat sepotong hadis yang di atas itu. Maka apabila seorang itu mau bersedekah. Buatlah seperti yang dipesan oleh syarah itu. Kita kalau nak bagi buat macam ugama suruh iaitu sekiranya tangan kanan mengunjukkan apa-apa yang disedekahkan itu jangan bagitahu pada siapa-siapa pun boleh tahan tak tuan-tuan, tak abang oi susah kita ni, itu penyakit juga ada penyakit gatai dia panggil penyakit gatai, dia gatai lamput bila buat baik, tak abang kau orang dia gatai lamput kok mana pun dia gaduh nak abang dia gatai lamput, dia gatai mulut eh duk teringat hadis ni ni aku teringin nak jadi ni golongan ketujuh ni. dapat naungan Allah tu duk teringat dalam-dalam duk dalam, teringat dalam-dalam duk teringat tu abang ke kawan eh dia kata kemarin main satu orang eh <coughs> cerita dah cerita dah dia kata lepas habis ratus cerita dah cerita jahannam hadir buat tapi nama kata manusia ni, dia bila dia buat benda baik, dia tak cerita ke orang. lah ya Allah. Dia tak boleh. Dia tidur gulil kiri, kanan kena tak boleh lena. Bangkit, pergi telefon tak parah. Ni aku tak buat, tidur lena. Ni yang kata kelemahan manusia. Kelemahan manusia. Itu dalam soal sedekah. Sama lah, dalam soal ibadat pun sama. Sama kan? Saya doa baik saya ni ustaz saja lah saya ni Alhamdulillah lah Dia kata 10 tahun dah. Saya tak pernah miss Bangkit semayang malam oh, Okay Saya berkata Alhamdulillah lah Bagus lah. Istiqamahlah. Jangan berhenti Eh tapi saya Dia berasal saya ni Tak berhenti lah Berasal ni oh, Tak sah lah kata lagu tu Kan Tak sah lah kata lagu tu Kalau boleh Saya cerita langsung Kalau boleh Saya cerita langsung Kalau cerita tu dengan tu Bukan nak bangga diri Tapi cerita tu dengan tujuan nak tanya, kau ada apa lagi boleh tambah? Memang ikhlas semua. Bukan ada ingat nak besak diri ke apa. Mudah-mudahannya begitu. Tak salah bercakap-macam kedua tadi. Macam saya ni, dia nampak mustahil saya boleh berhenti benda ni. 10 tahun boleh buat. Tak? Ha, dia mula nak simpan diri, bolehlah. Rasa, rasa. 10 tahun punya amalan tu, dia nak jahat-nah macam ni. Ajar. Susah, tuan-tuan. Susah. Susah. Ni yang agama suruh mujahadah dalam diri. Mujahadah. Kita buat apa pun tuan-tuan. Allah nilai kita. cukuplah, cukuplah. Kalau orang nak kata kat kita, orang kata kita tak jujur, orang kata kita tak ikhlas. Orang, orang nak kata apa biar dia kata. Tapi kita dengan Allah, mudah-mudahan Allah tahu kita ikhlas. Cukup. Cukup ni, buat kerja masjid ni lebih-lebih lagi tentu. buat kerja masjid ni bila kita jadi setiausaha masjid kita jadi biro pendidikan masjid kita aktif sikit panggil ustaz tu main mengajak panggil ustaz ni main mengajak dalam kampung nak menunjuk Allah kata dia Allah bu'al kebas walhal Alhamdulillah yang doa ni tak ada ingat pun nak menunjuk dia cuma ingat dia pikul amanah karya dia dia sudah diamanahkan untuk jadi setiausaha karya dia sudah diamanahkan untuk jadi pengurusi biro pendidikan di karya dia dia rasa dia bertanggungjawab untuk nak susun program di masjid dia, dia rasa ini tanggungjawab dia dengan Allah dia pun tak pernah hidup cerita, dia berjaya buat majlis tu macam tak pernah tapi dalam masyarakat menunjuk tu nak abang, abang kata dia tenang, dengan ustaz semua pam, pam, pam lagi kalau tak tahan, lari tak, ah, ambil apa-apa, aku tak mau. Yang untung siapa? Yang rugi siapa? Dia ada buat kerja ni, dia panggil orang main mengajak dia, dia bukan boleh apa-apa, tak boleh apa-apa. Kalau ikhlas boleh, pahala. Duit tak boleh, apa-apa tak boleh. Sepatutnya kita sokong dia. Kita bukan sokong dia, kita pejahanam dia. Jahanam dia, jahanam segala program hak yang doa ada di masjid ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Yang ni mazmuma. Dia pengen nyanyi sifat buruk, sifat keji yang mesti tinggal orang. Mesti jauh, tak mahu ada orang yang ada dengan sifat-sifat yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dan hingga dirimu sendiri pun melupakan apa yang kamu sedekah itu. Kalau boleh macam tu. Kita dah pernah sedekah, pernah tolong orang, pernah apa. Kalau boleh kita pun tak saya ingat. Berapa banyak dah orang kita tolong Berapa banyak dah duit yang kita bagi Kita pun kalau boleh tak usah ingat senang Sebab apa kalau ingat jaduh nak cerita ke orang Kalau boleh kita buat kebaikan Kita pun tak usah ingat Dan tak usah harap balasan daripada orang yang kita tolong Kalau boleh macam tu kita tolong ni kerana Allah Bagi itu bagi tutup cerita Kita tak mau ingat dah siapa kita tolong Banyak mana kita tolong Apa yang kita harap daripada orang yang kita tolong Semua ni tak usah ingat Terima boleh macam tu, dia kata naungan Allah di hari akhirat duk tunggu dia. Maka tidaklah sentiasa kamu kira dan kamu bilang dan di dalam hati kamu akan dirimu beribadah sedekah sekian-sekian kepada si polat-si polat. Tu saya kira. Tidak kira balik pulak malam tidur lambat tu kira. Kira balik tahun lepas dah berapa orang tulang nama apa bagi bantuan banyak mana apa semua jumlah-jumlah-jumlah tengok. Hei, dia kata, yang ni pun pahala, aku makan tak habis dah ni. Dia lupa tak. Rosak. Rosak. Ingat, duduk kera. Ugama kata apa? Lupakan benar. tu. Hak kita dah bagi untuk tujuan kebaikan ni, lupakan. Terus-usul dia ingat dah. Allah subhanahu wa ta'ala ingat. Malaikat, kiraman, katibis, rakib dan atis, catat. Catatan itu tidak akan, tidak akan hilang. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Maka apabila diperbuat yang demikian itu, maka menyembunyikan sedekah namanya. Ha, dia kata kalau kita boleh lupa pun benda ni terus ada ambil ingat, terus ada hunkit, terus ada apa. Inilah yang dikatakan menyembunyikan sedekah macam dimaksudkan oleh hadis tadi. Maka orang yang menyembunyikan sedekah itu dinaung oleh Tuhan akan dia di bawah arash pada masa matahari memanah sekalian orang di padang masyarakat. Di negeri akhirat isu kata cermin ini hadis Hasan lagi Sahih. Allahumma Alaih. Napeh ni kita masuk satu tajuk bab majah fi alamil hub. Oh ni satu tajuk yang baik. Bab majah fi alamil hub. Maksud dia ialah satu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bagi tahu. Kasih kepada saudara yang dikasih Nabi suruh macam tu Kita Kalau kita suka kat satu orang Kita rasa sayang dekat satu orang Nabi kata Dia beritahu kat dia. Kata kita sayang dia Orang dia tak nak lah. Orang perempuan tu dah pergi Abang ni dengan bini kita Nenak bergenung Dua-dua belakang Pergi tengok orang perempuan tu sikit Lagu Nabi abang ku sayangkan ha? Pergi jumpa orang ni tu, Tak lagi suka getah ni atas muka dan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lelaki laki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Sesi dia sabit daripada satu hadis orang sahabat duduk sebelah Nabi. Dia tengah duduk sebelah Nabi lalu satu sahabat lain di depan. Dia habang dekat Nabi, ni sahabat yang duduk sebelah Nabi ni habangkan Nabi, dia kata ya Rasulullah, aku aku suka dekat dia tu. Dia habang dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, aku suka dekat dia tu. Nabi SAW, Nabi wasallam mendengar dengar sahabat ni kata lagu tu, Nabi kata kat dia, "Sudahkah kamu bagi tahu dekat dia bahawa kamu suka dia?" Nabi tanya dia. Dia kata, "Belum, lah, tak, tak bagi tahu lagi." Nabi kata, "Pi bagi tahu lah." "Pi bagi tahu lah, kata kamu suka dekat dia, kamu sayang dekat dia." Dia pun bila dan Nabi suruh dia pergi jumpa kau tu. Dia kata, "Wahai saudara, wallahi," dia kata, ini la uhibbuk, sesungguhnya aku sayang pada kamu." Begitulah. Nabi suruh macam tu. Tuan, tuan dia menyumbang kepada sejahtera masyarakat. Kita kalau satu orang main habang ke kita, dia kata, Ustaz, saya sayanglah Ustaz. Setidak-tidaknya, hati kita lapangkan dia. Setidak-tidaknya, hati kita lapang dengan dia. Kita kalau kita tak tahu. Orang ada-ada ni, orang suka kat kita ke, tak suka kat kita ke, saja nak main dengar, lepas tu balik, nak balon dia ke, kita tak tahu. Tapi kalau orang tu main habang, dia kata, Syekh, aku bagi aku suka dah kan? sekurang-kurangnya kita dengan dia clear dah kan? SMS pula Satu macam macam dia ya, duk picit message ni ini uhibbuka fillah sesungguhnya aku sayang kamu kerana Allah ini uhibbuka fillah buka tengok oh dia ni sayang tak aku alhamdulillah Sunnah Nabi SAW. Kita tak buat, benda tu kita tak buat. Bahkan kita, bini kita sendiri, kita tak pernah abang kata kita sayang kat dia. Tak pernah bini sendiri, tak pernah abang kata kita sayang kat dia. Dia tanya kita, abang-abang sayang saya? sayang? Gatai kita kata, astagfirullahaladzim. Apalah punya tak rukun, ha? tak rukun tetangga rumah tangga dah. Ha? kau orbit ya tuan Jadi ini sunnah Nabi. Kita bila belajar tuan, -tuan bila kita belajar benda ni kita praktik. kita praktik. Kita praktik. Balik tak lagi nombor satu bini kita kita beritahu tu. Aku sayang dah dah. Dia pula terkejut. Kan? Satu ilmu kita nak praktik dan ilmu ni bukan daripada petua orang-orang tetapi ini petua daripada Nabi SAW dia sunnah Nabi. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati kita dengan apa yang kita belajar insya-Allah. Kakak saya bekerja sebagai cleaner di asrama IPTA. Bila semester akhir, student meninggalkan barang-barang mereka seperti tapau, Milo, gula dan sebagainya. Kakak bawa balik barang-barang tersebut dan digunakan untuk keluarga di rumah. Apa hukumnya? aini asrama semua ada masalah. kalau di asrama tempat saya di kolej mentikulasi Perlot Kita minta pengakuan daripada student. Kita buat assembly pengabik. Assembly sebelum depa di apa nama balik kampung. Dalam assembly kita cakap dekat student. Dalam assembly kita cakap dekat student Baik, kamu diingatkan supaya bila kamu nak balik, kamu clear semua barang kamu yang ada di asrama. Satu benda pun tak mahu tinggal. Dan kalau sekiranya kamu tinggal benda itu, tempoh tiga hari. Kalau kamu tak mai tuntut kita menganggap bahawa kamu memang halalkan benda itu untuk diambil oleh siapa-siapa. Kamu setuju? Pakal Abang setuju semua. Lepas itu, bila mereka balik, tiga hari, buat bunyi biar bunyi. Budak-budak lah ni tuan-tuan. Punya tak menghargai apa yang ada kat mereka. Ini bagi tahu betul Budak-budak lah ni serupalah anak tuan-tuan, anak-anak saya. Sama lah. Tak menghargai barang ni. Pasal apa? Pasal dia pun dapat apa dia memak. Mudah dapat. Kalau di sekolah asrama tu. Sekolah asrama penuh tu. Dia jemuk apa-apa. Kain dia baju, dia seluar, dia kain tolak, dia kak apa-apa semua. Jatuh. Jatuh tu pakai jatuh. Tak ambil lah. Beli lah eh oh tu yang kata budak-budak ni. Jadi dia nak beli lain, tu dia buat jena. Lah. Dia telefon pak dia, dia habaq kat kawan curi barang dia. Sebenarnya bukan kawan curi. Ini yang kadang-kadang ibu bapa telefon duk dengar sekolah ni, apa ni sekolah ni teruk sangat ni, kes curi tak habis-habis. Anak saya t-shirt tiga helai dah hilang apa semua. Kadang-kadang sekolah-sekolah yang tertentu ni dia panggil parents Mike, Mike dah bawa PD penjidal kain tu tengok melumbuk-lumbuk di atas tanah ni kalau tukang kebun tak main cuci dia melumbuk situ lah jatuh tu dia pake lah najis ke Apa? -apa. dia pun tak ambil lah abu marah ni tak larat marah nasihat tak larat nasihat kita nak abang kata hargai benda ni semua ni bukan benda dapat pering Pok kamu guna tulang tak kerat nak dapat sekupang nak dapat seringgit claim mileage no pergi kursus pergi mana claim mileage claim mileage tu dapat 30 ringgit dapat 25 ringgit dapat 15 ringgit pun claim Bapa kamu nak dapat 15 ringgit tu lenguh jari tu type machine type ni nak claim 15 ringgit anak telefon minta ayah 50 ringgit ayah dia nak dapat 15 ringgit sakit jari ni ayah 50 ringgit ni cikgu suruh beli buku tu ni saya hari tu, apa ni, baju hilang apa lah semua wapak-wapanya bukan hidal jatuh diampai tu jatuh atas tanah dia tak ambil mana sekolah asrama pun berlaku benda ni mana sekolah asrama pun berlaku benda ni ni punya kufur ni'mat ni yang orang kata kufur ni'mat muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Hari ini masalah dia jadi dalam k k, -k macam ni kalau ni jenis asrama IPGA ke apa-apa tinggal ni bukan benda-benda murah ni tak tahu eh, bukan tipu eh kalau tipu eh, tak apa lah sedang-sedang baru jatuh dua angin yang ni tak tahu eh tak tahu eh, kecil tu buat dia duduk main sampai belah-belah angin, -belah hak kecil tu dia tinggal. tu lah kawal hak duk reja juci ni jumpa benda ni, selepas salah lah wadhan asrama, pun kadang-kadang pun bukalah sengket, tapi dia tengok benda ni benda elok, kalau tak ambil nak buat apa? kalau tak ambil pun kau kau buang tong sampah buang begitu saja takkan nak koteh semua barang ni mai doa iklan masjid-masjid ada aku dekat-dekat APTA -dekat ni depa bukan duduk dekat ni depa duduk satu Malaysia cerita dia macam mana cerita dia nak bagi cantik macam ni kita kena buat Masa perjumpaan terakhir tu habang siap Kamu dikehendaki mengosongkan bilik. Kosong maksudnya tidak ada satu benda pun kamu boleh tinggal dalam bilik. Kalau sekiranya kamu tinggal dalam tempoh tiga hari. Kamu tak mai klaim, barang tu dianggap sebagai kamu tak mau Dan siapa pun bebas untuk ambil. Boleh tak, dia baru kata boleh. Memang dia cadang nak tinggal. Oh, dahsyat, dahsyat. Ha, jadi kes kawan kita tanya ni macam mana nak buat jalan penyelesaian lihat mula sekali lalu-lalu kalau dia tak minta persetujuan macam tu barang tu masih tergantung gantung kita nak balik lebih lagi ha, gula melo cuma balik makan tak salah setidak-tidaknya benda tu syubahan sebab dia tak pindah milik mainkan kita tak boleh tak boleh tak lepas tak lepas kan. Nah, jadi buat awal-awal punya persetujuan buatlah depa redha benda tu kalau depa tinggal understood. Kata benda tu depa tak mahu. Then only kita boleh habis. Nah, hmm? wallahunya. Yang baik itu daripada Allah yang tak baik silap. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul surah al-Asr. Subhanallah. Ini selesai satu soalan. Saya sanggap ni. Bukan nak ada soalan ya. Boleh. Boleh ni. الله نصد على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى مسادة أصحاب سيدنا رسول رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alameen Hamzai wa bi-ni'amahu wa yuka Ya Rabbana laka lakal hamdu kama yadlazidi jadali wajihikal kareem wa'azim sultanik Radina billahi Rabbil Alameen Wa bil-Islami dina Wa bi-Muhammadin nabiya wa rasulah Allahumma s-tah alayna khutuhal arifin Wa razuqna fahman nabiyin Bijahkatan al-Mursalin. Allahumma, bantu kita fikir, warahmna taufiyin, wahdina shirah al-mustakim. Allahumma, arin al-haqqa haqqum, waruzubna tibaa'an, wa, wa arin al-baathilabaatilum, waruzubna jinaba. Allahumma, jahal jama'ana jama'an marhumah, watafruqana nimbaghihi tafruqan wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum